Завтра усе скінчиться, промайнуло в її голові. І раптом хтось торкнувся її плеча. Вона здригнулася і зупинилась. «Діано, це я!» – перед нею стояв Сергій. «Я знаю про твої вибрики. І що скажеш?» Діана ще не зовсім відійшла від переляку. Він притис її до себе. В мене ще нікого не було. Сьогодні мені не можна відмовляти. Можливо, це наша остання зустріч. Подаруй мені щастя. Жінка притулилася до його плеча і розсміялася не без кокетування. Ось щирий чоловік. Зізнайся, вже покохав мене. Можеш не відповідати. Ти маєш рацію. А щодо щастя, не обіцяю. Я вже забула, як це робиться. Під час бою Діана розчинялася у гуркоті вибухів, запаху горілої землі і крові. Не було ні життя, ні смерті, ні страху. Калатало серце, звиніло у вухах, пересихало у роті, бинти, важкі тіла, стогін. Все це тривало так довго, що не лишалося навіть втоми. Діана не встигла розуміти, що сталося і чому так боляче. Земля пішла з-під ніг. Мить падіння розтяглася на хвилину. Рух уповільнився, шум зробився важкий і розважливий. Без звуку вона впала на землю, і наступні події її життя розгорталися без неї. Кілька міцних рук підхопили й потягли її безвольне тіло на протилежний бік, і тільки глибока непритомність завадила Діані задатися питанням, чому доля так наполегливо кидає її заграти. Діана була в ейфорії під час непритомності, і вона пережила найгіркіше розчарування, коли до її вух почали долинати німецькі слова. Перед смертю вона мала пройти ще одну в'язницю. Вже з першої годин бою на операцію до Ніни вишукувалася черга. Оперували лише термінових, щоб зупинити кровотечу. Як тільки трапилася пауза, Ніна вийшла в коридор. Тут стояв важкий запах людського поту крові, запах війни. До якого чи не першими призвичаюються лікарі? Біля вікна курив її колега. Знаєш, стислим голосом вимовив він. Вже стільки років усе це бачу, але ніяк не можу звикнути. От тільки що знову привезли хлопця в агонії. Юний такий, очі дивляться так безпорадно, благають про допомогу. Бинти в крові зняли, а там живіт увесь на виворіт. Не знаючи, чи ще живий, наказав дати снодійне. Він збожеволів від болю, все кличе Діану, мабуть нашу. Ніна мовчки кивнула головою. Так, смерть не щадить нікого. Їй на операцію. Працювати і працювати без перерви для роздумів. Наступного дня. Ніні далі чотири години для сну, а потім все спочатку. Діану вона не бачила вже майже тиждень. Сергій загинув, а дівчина зникла. Коли прийшов час рахувати втрати, поруч з ім'ям Діани написали «Зникла без звісти». У Ніни залишився лише записничок, який вона не хотіла відкривати. Це означало б, що навіть вона вірить у загибель подруги. Нарешті забояла весна, Ніна вийшла на прогулянку. Вона так довго чекала на ось таке тепле сонечко. Влаштувавшись на затишній галявині, вона навздогат відкрила блокнот. «Якби ти знала, Люба подругу», – прочитала Ніна. «Як важко мені було дізнатися правду, про донечку і чого мені коштувала ця інформація. Ти не дивилася б на мене співчутливо та лагідно. Але краще я не була б такою наполегливою та здібною і залишалася у щасливому незнанні. І дізналася, що моя єдина донечка, моя дитятко, моя радість, померла від скарлатини, через два місяці після мого арешту. І нікого не було поруч із нею. Я не знаю, чому я ще жива і як довго чекатиму на зустріч з Ганусею. А щоб було що важче, мені повідомили, що Ганна померла уже в дитбудинку. Там мою маленьку назвали Валентиною Безрідною. Я ненавиджу себе, бо залишилася живою, я не хочу більше дітей».